Li Wei frågade sina klasskamrater vad de skulle göra om de vann en miljon. Vad skulle du göra om du vann en miljon? Ja, en miljon. Jag skulle först sätta en del på banken och ge en del till mamma och pappa. Sedan skulle jag åka världen runt. När jag kom hem skulle jag köpa en liten bil. Och du, Wang Kai, vad skulle du göra? Om jag vann en miljon. –skulle jag starta en egen designfirma. –Vad skulle du göra, Xiu Ke? –Jag skulle spara en del, precis som Zhang Lin, för man vet aldrig vad som kan hända i framtiden. –Resten skulle jag använda för att bjuda mina föräldrar på en resa. –Vilken gullig kille! –Vad skulle du göra, Li Wei? –Det är ett problem. –Innan jag svarar undrar jag vem som kan låna mig lite pengar. Jag har inga månadspengar kvar.